Амаранта скривилася, згудаваною відразу і відказала. «Дуже мені треба ловити чоловіків. Я несу Грінельдо без квіти, бо мені просто шкода, бідолаху. Рано або пізно його розстріляють». Амаранта мовила ці слова зовсім бездумно, але саме тоді уряд офіційно заявив таке. «Полковника Грінельдо Маркеса буде розстріляно, якщо війська бунтівників не здадуть Ріоачу». Побачення з в'язнями було припинено. Амаранта замкнулася і заливалася слізьми, пригнічена усвідомленням провини, схожими на те, яке мучило її після смерті Ремедіус. Виходило так, ніби її нерозважні слова вже вдруге накликали смерті. Мати втішила її. Вона запевнила, що полковника Ореліано Боендіа неодмінно щось придумає, аби перешкодити розстрілові, та ще й пообіцяла що по закінченні війни сама подбає про те, як запопасти Грінельдо Маркеса. Урсула виконала свою обіцянку раніше визначеного терміну. Коли Грінельдо Маркес знову завітав до них, наділений високим званням цивільного і військового правителя, вона зустріла його рідного сина, оповела тонкими лестощами, намагаючись затримати якнайшвидше і від усієї душі і серця благала Бога зробити так, щоб він згадав про свій намір одружитися з Амарантою. Певно, у Вурсулині молитви було почуто. У ті дні, коли полковник до Маркес приходив у дім Буендія обідати, він залишався потім у галереї з бегоніями, грати в шашки з Амарантою. Урсула приносила їм каву з молоком та бісквіти і пильнувала, щоб діти їх не турбували. Амаранта щиро силкувалася роздмухати у власному серці вкритий попелом забуття жар своєї юної пристрасті. З яке щодень робилося чим раз нестерпніше, чекала вона тепер на полковника Грінельдо Маркеса, щоб пообідати з ним та пограти ввечері в шашки. І в товаристві цього вояка з сумним поетичним ім'ям, чиї пальці ледь помітно тремтіли, пересуваючи шашки, час злітав, мов, на крилах. Але того дня, коли полковник Герінельдо Маркес ще раз висловив їй свій намір одружитися з нею, вона знову відмовила йому. «Я ні за кого не піду», – відказала Амаранта, «а тим паче за тебе. Ти так любиш Ауреліано, що ладено дружитися зі мною тільки тому, що не можеш одружитися з ним». Полковник Герінельдо Маркес був чоловік терплячий. «Я вперто проситиму твоєї руки», – мовив він. «Рано або пізно я тебе умовлю». І далі відвідував Урсулин будинок. Замкнувшись у своїй кімнаті, притлумлюючи потаємний плач, Амаранта затикала вуха пальцями, щоб не чути голосу претендента на її руку, який розповідав Урсулі останні новини про війну. «Дарма, що Амаранта вмирала від бажання бачити свого залицяльника». Вона все ж знаходила в собі силу не вийти до нього. На ту пору у полковника Уреліану Боендіа було ще вдосталь вільного часу, щоб кожні два тижні посилати в Макондо докладний звіт про хід справ. Але Урсулі він написав тільки один раз, десь через вісім місяців після свого від'їзду. Спеціальний кур'єр привіз конверт із сургучевою печаткою, де лежав аркуш паперу, на якому було написано каліграфічним почерком полковника. «Бережіть тата, він скоро помре». Урсула занепокоїлася. Якщо вже Ауреліано таке каже, то він знає. І попросила, щоб їй допомогли перенести Хосе Аркадіо Боєндія до спальні. Той не тільки був такий самий важкий, як і доти, але й протягом багатьох років сидіння під каштаном виробив собі здатність збільшувати за бажанням свою вагу настільки, що цього разу семеро чоловіків не могли підняти його з лавки і були змушені волокти до ліжка. Міцний запах квітучого каштана, грибів і давньої вогкості просякнув повітря в спальні, коли ним став дихати цей здоровенний, обпалений сонцем і вимочений дощами дідуган. Назавтра його постіль виявилася порожньою. Обшукавши всі кімнати, Урсула врешті-решт знайшла свого чоловіка знову під каштаном. Тоді його прив'язали до ліжка. Хоча Хосе Аркадіо Боєндія зберіг свою давню силу, він не вчили в опору. Йому було про все байдуже.